Bigarren unitatea C. Oporretan BAT. 1. Kasoentzule. Gaurko irratsajoa oporrei buruzkoa da. Nolakoak ziren zuen txikitako edo gaztetako oporrak? Animatu eta deitu. Umetan nien intzen gurasoekin oporretara joaten. Osaba Bilbon bizi zen. Eta lehen beti bere etxera joaten ginen aizpa eta biok egun batzuk pasatzera. Ederki pasatzen genuen lengusuekin. Gero, gaztetan udan lan egiten nuen xos batzuk irabazteko. Eta diru horrekin horioko kanpinera joaten nintzen lagunekin.